Varga Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogbölcseleti tanszékének tanszékvezetője nemrég Dél-Amerikában járt egy konferencián. Ez a konferencia különleges volt, hiszen Dél-Amerikában marxistákkal találkozott, sőt olyanokkal, akik Lukás Györgyel foglalkoznak évek óta, az ő ontológiáját tanulmányozzák. Varga Csaba az élményeit megírta egy írásban, amelynek címe Délkeresztje alatt. Ez is érdekesség, hiszen Délkeresztje alatt címmel 1934-ben Banga Béla is írt egy dél-amerikai naplót missziós útjáról. Miért választotta ezt a címet, a Banga Bélára való utalást? Fiatal koromat elevenítette fel ez az olvasmány, megragadott, amikor... Először ezzel a könyvvel találkoztam, megragadott a távoli területeknek az exotikuma, és ugyanakkor Banga Bélának az a megrögzött hite, ami benne volt a katolikusnak az egyetemessége, és ugyanakkor pedig a magyar honfiói és a magyar főpapi magatartásának az étosza is, hiszen magyar közösségeket keresett fel. Engem egy jó néhány évtizeddel ezelőtt. Lukácsal foglalkozván, még a kommunizmus időpontjában sokat publikáltam Mindenekelőtt angolul Lukács ontológiájának a jogfilozófiai jelentőségéről, alapvetően arról, hogy az akkori marxizmus alatt zajló jogelméleti gondolkodásunk belülről, hogy újítható meg, 70-es, a 80-as évekről van szó, és ebbeni minőségben, mint nemzetközileg, Számon tartott szereplőt hívtak meg, hogy Lukácsol egy nagy nemzetközi konferencia nyitó vagy záró beszédét tartsam meg. Döbbenettel vettem észre, hogy én kommunisták meghívottja vagyok. Egyébként egy nem csekély, nagyságú Rio de janeiro mintegy 600 kilométerre a kontinensbe belenyúló modern városkának a valahányadik egyetemén, ahol közel fél ezernyi emberrel találkoztam, akik Lukács nyomdokán próbálták a modern 20. század végi 21. századi világ, illetőleg a reánk a jövőben következő világnak a megfejtését. És itt jutott eszembe Banga Béla, akinek az utazásának a súlypontja szintén Brazíliára esett. És jutott eszembe Banga Béla, aki a küzdő egyház, a harcos egyház, a tanító egyház, a győzedelmes egyház képviselője volt. A munkája a fáradtságról szólt, amiben nem az ő személyes fáradtsága volt az érdekes, hanem az egyházi munkálkodás, ami lelkeket ment, ami jövőt épít és ugyanakkor pedig a megérdemelt győzelem, a megérdemelt sikernek a jó érzése, hiszen minden statisztikai, minden földrajzi, minden katolikus, lexikoni vagy enciklopedikus feldolgozás szerint dél amerika a világ legkatolikusabb kontinense, Brazília a világ legkatolikusabb országa, hiszen egy hatalmas ország, amiben protestantizmus történelmi okoknál nem fogant meg, nincs számottevő reprezentációja, és amivel én találkoztam, az megre Más volt. Ez valóban meglepő, hogy ebben a hatalmas és katolikus országban a marxizmusnak, a kommunizmusnak ilyen nagy teret támadt, és különösen meglepő, hogy a mi, ha szabad így fogalmazni, a mi Lukács Györgyünket ismerik, szeretik, kutatják. Mi ennek az oka? Gondolom ezt a kérdést ön is föltette. Egyfelől a megdöbbenés ragadott meg akkoriban, hiszen milyen emberekkel találkoztam, kérdeztem magamtól az első éjszaka, folyton folyvást próbáltam az ösztönösen felbukkanó rossz érzést valami módon szelídíteni magamban. A helyzet annál különösebb volt, mert ehhez képest pár hónappal korábban voltam, életem szintén egy másik nagy, érdekes, kimagasló élményeként, Tajpeibe, Tajvan fővárosa ez a nem a szociista népi Kínát választó sziget, világbeli része a kínai ősi civilizációnak. Tehát egy olyan alapvetően nyugatos világ fővárosában voltam, mármint Tajvanban, ahol nincsenek keresztény gyökerek természetszerűleg, csupán missziós munka lényegében az európai barok időktől kezdve, és a szállodám közelébe egy domboszkos iskola. Templom, kindergarten, és itt tovább komplexummal találkoztam, ahogy a repülő számottevően suhant a talán 10 milliós megaméretű főváros fölött, folyamatosan templomtornyokat láttam. És ehhez képest Janeiro-n átment az autónk, a hatalmas félmilliós Maríliába szintén rengeteget autóztam, Maríliába, hát egy emeletes magtárra emlékeztető templom, Mocska az egyetlen, amivel találkoztam. Tehát valami módon egy kontrasztnak a benyomása született benne. És amikor ezt a kontrasztot hát elsősorban vendéglátóimmal beszélgetve próbáltam feloldani, akkor valami módon finoman értésemre adták, hogy valóban a korabeli világ legkatolikusabb birodalma Portugália gyarmatosította őket. Az a számos évszázad, amin azóta átmentek, az azóta bizonyos értelemben a világ nyomortelepévé formálta őket. Nyomortelepévé nem abban az értelemben, hogy ne lenne számottevő felhalmozott anyagi-szellemi jav ezen a kontinensen, de abban az értelemben, hogy a közel 20 milliós fővárosba, a kimagasló életszínvonalon élő néhány tízezer, az európai színvonalon élő jó néhány százezren túl reménytelen úgynevezett fávélákban, magyarul favellákban laknak úgy van szóval 10 milliók, akik esetleg soha nem dolgoztak, esetleg életükben nem jártak normális lakásba, akik számára az idő vegetatíve múlik, hiszen hasznos munkával nem foglalkoztak. Akiknek a birodalmába, az utcáiba, a negyedeibe, a város részeibe a jog nem hatol be rendőrse, szomorúan olvastam utána internetes forrásokból, hogy bizony-bizony az egyház, a braziliai katolikus egyház sem feltétlenül oda tömörült, Egyébként egy hallatlan izgalmas a világkatolicizmuson, ezenből a brazil nemzeti katolicizmuson belül is nyomokra is rábukkantam, természetszerűleg annélkül, hogy a legkisebb értékig szakértője látnék a brazil egyházi tevékenységnek, ami tudatosan válaszolt úgy, hogy a brazil közelmúltig terjedő időket Lényegében az elnyomás valamely formájának megfelelően egy fatalista lelki állapot kísérte, és a mostani katolicizmus az aktiválásra törekszik, idézek, hogy egy új tudatosság születhessék, amiben öntudat is jelen van, tehát valami amit emancipációval jelezhetünk, valamit, amit a felelős ember felelős cselekvésével jelölhetnénk. Még inkább megdöbbentett, amikor egy Enric Sistermans nevű főpap művével találkoztam, aki eredetileg belga eredetű, és... Sok helyen dolgozott, de alapvetően Vatikán közelségébe fejezte be az életét. Minden esetre élete javarészében Dél-Amerikai pasztorizációt tekintette a fő feladatának, különböző rendekhez kapcsolódott az életművel. És valamikor kései korszakába. Ő tett különbséget a világegyházban is óhatatlanul domináns európai hagyományok és az esetleg más történelmi tapasztalatok között, mondvám, hogy mi, európaiak nem tudunk jó szívvel tekinteni a szocializmusra, hiszen minden tudásunk, minden hagyományunk, minden történt tapasztalatunk az elhatárolódást, a mély elítélést, a félelmet, az elutasítást diktálja. És ugyanakkor, persze, és sajnos, anélkül részletekbe ment volna, de eljutott annak a megalapításáig, hogy nem elvileg kizárt, hogy az ottani reáliáknak esetleg valamiféle szocializmus felelmek. Minden Mindenesetre azok az emberek, akikkel én találkoztam, százak, százak, százak, mint egy fél ezren, egyetemi professzorok, beosztott oktatók, doktorhallgatók, ilyen emberek képezik egyetemeknek az aktív részét hallatlan munkával, lenyűgöző könyvkiállítással, ahol hatalmas asztalokon munkák, munkák, munkák, munkák százai sorakoznak, és valóban ezek sorakoztatják fel Lenintől Lukácsig, trotsky akár Paul Rikőrig, a különböző baloldali, baloldalisággal összefüggésbe hozható szerzőket, Kumbéla is egyébként döbbenetemre közöttük, és Kiki, akire mondanám idézőjelbe esküszik, szóval Kiki, amely baloldali, és be teoretikus, fedezzi fel a maga azonos pontját, vagy a maga világkeresésének a kiinduló pontját, tulajdonképpen klasszika filológiai, Pontos részletekbe hatol, tehát akik Lukácsra esküdtek, azok mindent tudtak Károlyi Mihályról, Kumbéláról, Szabó Erbénnel való különböző levelezésekből, tehát többenetes a dolgok jelenkori, akkori jelenkori, tehát az napi mocskáig elérő részleteket is ismertek. És vajon föltette nekik azt a kérdést, hogy ők ezzel miért foglalkoznak, hogy mindezekből milyen tanulságot vonnak le? A maguk vagy országok számára. Egyfajta kis kerülővel válaszolnék, tudni, amikor én a mindennapok mocskára rákérdeztem, hiszen a Magyar tanácsköztársaságnak, Hát teoretikusan értékelhető mozzanatai mellett morálisan igencsak kényes és vitatható és bírálható mozzanatai is ők folyamatosan feldolgozzák, és egy kicsikét meséltem a saját szocialista tapasztalatainkról, belértve akár a közelmúltig jelenkori kormányzatunkig terjedő hát, eszmetörténeti hatásokat is. Tulajdonképpen Teljeséggel úgy válaszoltak, mint hogyha én a barátaimmal beszélgetnék a római katolikus egyház ismert 2000 éves történelmének a különböző vonatkozásairól, és természetszerűleg az inkvizíció korán is által mennék természetesen a különböző níl obszatos korszakoknak az ilyen-olyan vitáin, hogy proházkának, milyen volt a korabeli fogadtatása, és így tovább. Tehát egy teljes elhatárolódásra, amikor én közelmúltbeli szociista tapasztalatról beszél, ők mi megvetéssel válaszoltak, és tulajdonképpen az derült ki a szavaikból, hogy itt az eszmetörténeti forrás, a Marx, az számukra egy nyugat-európai jelenség, aminek egy deformált kelet-európai megvalósulása bekövetkezett, ami ugyanakkor nem változtat azon, hogy ezen a közép-kelet-európai régióban született egy Lukács, aki különböző színhelyeken élt, és teoretikusan érdekes megalapításokhoz, egyfajta világkép megfogalmazásához jutott. És vajon mi lehetett hogy olyan érdekes Dél-Amerikában az ottani társadalomtudósoknak Lukács Györgyben? Úgy tudom elképzelni, hogy számukra a történelem, mint kudarcélmény, számukra a történelem, mint kisiklás, számukra, mint a sok milliós tömegeik számára egyértelműen nyomort jelentő képződmény, nem a kapitalizmus örök voltára világít rá, hanem arra, hogy itt valahol a történelemben egy kiba következett be, de a világmozgása sose áll meg, a történelemben a pozíciók forgandók, a történelemben képződmények formálódnak és szűnnek meg, tehát ők a jövőre készülnek. Ugyanakkor, amit én tőlük hallottam, az azonos a nyugat-európai-atlanti baloldalnak, Egyfajta örök tematizált felvetésével jelesül, hogy a racionalizmus az létrehozta a felvilágosodást, létrehozott egy nagyon kemény ateista egyház ellenes úgynevezett felszabadított szabadátett gondolkodást, ami egy modern technológiának is koincidencia, tehát időbeli egyversésként vagy egyébként, de valami módon a legújabb modern technológiai fejlődéssel együtt járt, ez az embert, az emberiséget felszabadíthatta, és ugyanakkor pedig az elnyomás az alávetés soha nem ismert formait alakította ki. És ők ebbéli küzdelmükben vélték, hogy Marx az elméleti világmagyarázat számára jellegzetesen az emberi opresszió, Teoretikusaként Marx egyfajta kulcsot jelenthet, és érdekes módon innen érkeztek el Lukácshoz. És Lukácsban akkor mi az újdonság? Érdekes módon, amit én bennök érzékeltem, az Lukács küzdelmes sok kacskaringóval teli életútja, ami azonban az ő késői postumus kiadott, tehát halál után megjelent társadalomontológiájahoz vezetett. Egyfajta meghatottság hangján tudok csak arra emlékezni, miközben az emberi távolságtartásom egy született és belém nevelődött taszítást is le kellett győzzek, hogy egy gyönyörű 150 kilós, hatalmas termető, nem fehérbőrű asszony, aki történetesen Riódes Aneiro számos katolikus egyeteme egyikének a professzorasszonya, aki az ottani szociális munkát elindította, a teoretizálást is teremtett, hogy elmeséli, hogy ifjúkorának a nagy élménye a Dickens volt, az egyébként vallásos nevelésén túl. Dickens után, ahogy az ő empátiája, az inséget szenvedő hát sorstársakkal növekedett, valamikor Marx rafonyalodott, és ebben sokat-sokat olvasott, sokat-sokat próbált megművelődni, és végül felfedezte, hogy a lukási ontológia, ami egy társadalomontológia, hogy esetleg az nyújthat kulcsot az ő magyarázatához. Ugyanígy találkoztam egészen más egyetemről, egészen más emberekkel, inkább asszonyokkal, sem, mint férfiakkal, akik szintén a szociális munka kapcsán mondották ugyanezt. Találkoztam olyan alapvetően Nagy-Britanniában publikáló elméleti közgazdásszal, aki számára szintén ez a kapitalizmus és a kapitalizmus utáni, vagy a kapitalizmus több követő, vagy a kapitalizmusból kifelé tartó mozgást esetleg reprezentáló mai transformációknak a teoretikus megfogalmazását kereste, aki szintén, mint a korszerűségben talán utolsó, talán a legfejlettebb, talán a legkomplexebb, és talán a fogalmiságában ezekre a helyzetekre leginkább alkalmazható elméleti keretként Lukásnak ezt a kései ontológiát fogalmazta meg. Professzor úr, az előbb úgy fogalmazott, hogy ez a dél-amerikai egyetemi tanárnő Lukás Györgyben találta meg a kulcsot a saját országának a helyzetével kapcsolatban. Ismét csak kérdezem, hogy mi lehetett ez a kulcs, mi lehetett ez az újdonság Lukás Györgyben, és vajon hogy lehet az, hogy nem a katolikus egyházba kapaszkodnak, hiszen említette, hogy ez a hölgy is katolikus nevelést kapott. Az az alig egyhetes ott lét az igazi miért, felfejtéssel nem ad elég alapot, de mégis amit a szavaikból kivehettem, abból számomra talán az derült ki, hogy amit ők keresnek, az az emberi emancipáció. Az az emberi emancipáció, ami a történelemnek a változására, a történelemben kiküzdhetőre vonatkozik, és mindezt úgy próbálja a maga számára megfogalmazni, hogy egy klasszikus marxi szóval élve, az ember nem beli lényege a gattungswesen helyében keressen korszerű megfogalmazásokat. Én döbbenten kérdezek Reá tőlük, hogy de hát uraim, én Lukács kapcsán rengeteget írtam, ilyen végső kérésekkel nem foglalkoztam, hiszen nem filozófus vagyok, én jogász vagyok, és a jogon belül a jogról filozofálok csupán. De tulajdonképpen Amiről ők beszélnek, annak vannak Szent Tamási, ha úgy tetszik, a Szent Tamás csupán egy egy csúcsa volt, tehát ősi természetjogi hagyományaik, amiken belül ezek a gondok már megfogalmazottak. És másfelől pedig a Gattungswesen is alapvetően megfogalmazható úgy, hogy miután az emberiség fejlődésével az általunk ismert legkorábbi embertípustól, amire már katolikus értékelés kiterjed, tulajdonképpen az emberi lényekbe olyan változás nem következett be, ami a katolikus doktrinában egy új megfogalmazási kényszerrel, mint empirikus alap felmutatásával, ami magyarázatot igényel járt volna. Ez nyilván a marxiszták számára is közös tapasztalat, de hogyha kiderül férfi-nő relációban hogy az ember, biológiai, fizikai, és így tovább, és így tovább fejlődéssel, mint egy új embertípus produkál, ennek nyilván meg lenne nálunk is a katolikus hagyományban is a következménye. Tehát a marxizmus egy olyasmit inputál, olyasmit olvas be a folyamatokba, amik az nincsenek nincsenekben. Miközben az egy nyilvánvaló tény, hogy amivel Akvénai Szent Tamás viaskodott, azok esetleg az igazságtalan kormányzatok, az emberi, elnyomásoknak a korai fejedelmi formái voltak, alapvetően a rossz kormányzatokként összefoglalt képződmények, és ehhez képest valóban az a kapitalizmus, ami egyebek között Dél-Amerikát is produkálta, az egy ahhoz képest történelmi meg új fejlemény. Vendéglátóit sikerült annyira megismernie, hogy meg tudja, hogy ők milyen családban élnek, hogy élik a hétköznapjaikat a teória mellett, milyen az ő praxisok? Voltaképpeni csodálkozásomnak, nem pozitív, hanem értéksemleges értelemben mondom, hogy lenyűgözöttségemnek az egyik voltaképpeni forrása az volt, hogy a úgymond a kommunista mozgalmáról nekünk szovjet előképeibe, magyar tanácsköztársaság előképeibe, a kommunizmus magyarországi történetébe, aminek mondjuk a 945-48 utáni szakaszát magam is növekvő, felcserepedő gyerekként és Hát, én szólva, kárvalótként végigéltem. Nagyon keserű és pozitíve, aligha értékelhető benyomásaink vannak a mozgalomár Dél-Amerikában nem ilyen emberekkel találkoztam. Békés, nyitott, nem a meggyőzésre, ugrásra kész, hanem önmagukban vidám, mert a feladatukat önmagukban hordozó emberekkel, nem bántó szándékkal, akik mint egy a leg példaszerűbb kispolgári életet élték számos gyerekkel, tiszta családi kapcsolatokkal, roppant dolgosan, és a voltaképpeni jó közérzetüknek, mert kifejezetten kiegyensúlyozott boldog embereknek látszottak a voltaképpeni fedezetét, a munka. Meg. És amikor a munkára, tehát élethivatásukra rákérdeztem, akkor pedig az önzetlenség bukott ki ebből, tehát hogyha az ő törekvésük sikerrel jár, akkor az annyit jelent csupán, hogy a kapitalizmus utáni korszak, ami óvatatlanul valamikor elkövetkezik az ő gyermekeik, unokáik életével, tehát nem magukért, nem a személyes, nem a közvetlen családi jólétükért harcoltak, hanem az emberiség, az ő emberségüknek, a brazil társadalomnak a a jövője. És voltak éppen az a vízió rémlet fel bennem, hogyha a katolicizmus tágértelembe veszük, amiben nyilván benne van egyfelől, benne van az, amit mi óhatatlanul katolikus kultúrának nevezünk, tehát országunk, népünk fejlődésébe az utóbbi évezred, amiben a számunkra meghatározó egész kulturális összefüggés a katolicizmusnak a évszázadai törekvései, katolicizmuson belüli mozgalmak és Teljesítmények színezték, hatották alakították. Nos, tehát egy ilyen kultúra szemszögéből nézve, másföl pedig, hogyha én a voltaképpen élethivatásunkban az Isten szolgálatán túl a Konkrét megnyilatkozásaimban, ha is, amennyiben különbséget teltek, már pedig óvatatlanul a doktrinák síkán is van különbség a bűn elkövetés és a bűn elkövetésétől tartózkodás, illetőleg az aktív erénygyakorlás, tehát az ágostani szeretetnek a belülünk sugárzása között, amely sugárzásnak az egyetlen alanya, miután az Isten szeretete, az csak szimbolikus értelmi tud lenni akit szeretni tudok, az valóban az embertársam. Tehát ilyen értelemben egy ősi tisztaságú, egy született vagy születés előtti, kvázi kereszténységnek a Étoszát véltem bennük felfedezni, hiszen mozgalmukban erőszakos, mozgalmukban mások elnyomására, mozgalmukban negatíve érzékelhető tendenciát nem észleltem azon kívül, hogy minden ízében, aminek jegyébe és amiképpen ők megfogalmazták magukat, az bennem csak ellenkezése serkenthetett. Ez adta a találkozásomnak a döbbenetes belső paradoxonát, hiszen a legkönnyebb lenne annak a realizálása, hogy ott voltam pár Napig egy érdekes academic community találkoztam, egy, egy olyan embercsoportra, akinek a teoretikus törekvései valamilyen irányba mutatnak, ami történetesen nem az enyém. Itthon vagyok, Budapesten van egy katolikus kultúrá, és megítélem őket úgy, ahogy ezt szoktuk. De ugyanakkor tudva, hogy itt 100 millió emberekről van szó, és évszázadosan megért sorsokról, és hogy íme, emberi empíriával, emberi benyomással, emberi tapasztalással találkoztam végül is számos emberrel, akiknek az étosza egy irányba mutatott. Ez kellett, hogy elgondolkoztasson, ha másról nem akkor arról, hogy a világunkban mennyi különböző nézőpont lehet, és nyilvánvalóan, miközben mi biztosak vagyunk a magunk igazába, azt is azért tudnunk kell, hogy a háttérben a saját tapasztalataink munkálnak, és igazából akkor teszünk eleget gondolkodói, teoretikus feladatainknak, ha más tapasztalatokat is valami módon ebbe a magyarázatba be tudunk. Mindezek alapján talán nem véletlen, hogy Dél-Amerikában alakult ki a felszabadítás teológiája. Igen. Valószínű, hogy a felszólítás teológiája, hogyha én a dolgokat a maguk történetiségében nézem, akkor abban volt valami belső szükségképpeniség. Ugyanakkor óvatatlanul zavaró, hogy a felszabadítás teológia az a aktív Szovjetunió egyidejű jelenlétében bontakozott ki. Tehát elvileg nem zárhatjuk ki, hogy a szovjet világ uralmi törekvések, a szovjet titkosszolgálati eszközhasználatok, és így tovább, egyfajta terméke volt ez is. Bizonyos értelemben rá is kérdeztem, illetve próbáltam magamban értelmezni, hogy ma nincs Szovjetunió, ma nincsen olyan felforgató hatalom, amelynek érdekeben állana, hogy ezeket a dél-amerikai vagy inkonkrétó brazil baloldali törekvéseket táplálja, tehát ezek tényleg, mintha honi gyökérből sarjadtak volna, sőt, engem ottani kollégáim azzal nyugtattak, hogy Brazíliában hiába egy sok hatalmas, hatalmas kiterjedésű birodalom, rengeteg egyetemmel, rengeteg felhalmozott emberi tudással, tulajdonképpen nincsen saját filozófiai társadalom hagyománya, és ők remélik, hogy a marxizmus, ami a világ másrészt, már letűnt gyakorlatilag egyfajta hulladékgyűjtőbe került, hogy náluk egy új történelmi tapasztalat alapján egy új történelmi virágzásnak indulhat. Amiben nyilvánvalóan a saját pozícióm nem lett más, mint hogy bizonyos értelemben örülök, hogy távol élek, hiszen voltaképpen nem tudom végigkísérni és megérteni ezeket az eseményeket. Csupán azt tudom, hogy a világban való fejlődésünk az nyilván a globalizmussal egyidejűleg, tehát a világunk úgymond egységessé válásával egyidejűleg hallatlan ellentmondásokat halmozhatott fel. Talán túl erőteljes rövidre zárása arra gondolok, hogy a néhai pápánk és az új pápánk egyaránt bocsátott ki enciklikát olyan témáról, ami eztől kezdve foglalkoztatta az emberiséget, ami már ott akkor, és akinek Szent Tamás által meg nem tagadottam valami módon az emberi minőségnek a leghasznosabb és a legtevékenyebb megnyilatkozása a Földön, a munkára gondolok, és amely munka egyfajta evilági szentségként, mint úgymond az Isten teremtő művének a folytatásaként jelenik meg ezekben az enciklikákban és ismét egy újabb vonulatot látok, ahol a mi számunkra örök és győzedelmes egyház, és az, az e világi törekvés, amit marxizmusként ismerünk is, aminek mi csak végtelen negatív és primitív, és az emberiséget egy korábbi állapotába durván visszavezető formációt láttunk, tulajdonképpen annak is, mármint Marxnak a teoretikus munkájának a középpontjában munka Tehát igazából... Nem tudhatom megmondani, hogy itt egy hallatlan nagy ellentmondásról van szó, vagy egész egyszerűen a világunk olyan komplexitásáról, ahol esetleg a világban való emberi létünk gazdagságát is mutatja, hogy többféleképpen tudunk ezekről a dolgokról gondolkodni.